Pocăința. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, Marcu 1 cu 15. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, faptele apostolilor 3 cu 19. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Romani 2 cu 4. Dacă nu vă veți pocăi, toți, veți pieri. Luca 13 cu 3. Mie scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov 42:6. Pocăința este o tocmeală între om și Dumnezeu. Omul dă păcatul și Dumnezeu dă iertarea. Sfântul Ioan gură de aur. Pocăința este o întoarcere de la cele afară de fire la cele după fire, de la diavol la Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin. Pocăința este scara care ne urcă de acolo de unde am căzut, Sfântul Efrem Sirul. Pocăința este o mare înțelepciune, păstorului Herma. Pocăința trebuie să se facă în cursul vieții întregi, Sfântul Vasile cel Mare. Nu vom fi pedepsiți și osândiți în viacul viitor pentru că am păcătuit, ci fiindcă, păcătuind, nu ne-am pocăit și nu ne-am întors din calea cea reală la Domnul, teognost. Nu există păcat de neiertat în afară de păcatul nepocăit, Sfântul Isac Sirul. Cine se îndreptățește se desparte de pocăință, Isaia. Nimeni nu este atât de bun și de milos ca Dumnezeu. Dar nici el nu iartă pe cel ce nu se pocăiește, Marco Ascetul. Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune, fericitul Augustin. Dacă sufletul se va învinovăți înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul va iubi, Pimen. Dacă n-ar fi pocăința, n-ar fi nici cei ce se mântuiesc, Isaia. Păcatul este un rău grozav de altfel de netăgăduit, este un rău grozav pentru cel ce ține în sine păcatul, dar les de vindecat pentru cel ce-și scoate păcatul prin pocăință, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Căci se cuvine de fapt ca cel ce vrea să se mântuiască să omoare nu numai păcatul pentru voință, ci și voința pentru păcat, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel mai sigur semn după care fiecare păcătos ce se pocăiește poate cunoaște, dacă într-adevăr păcatele lui sunt iertate de Dumnezeu, este ura și scârba pe care o simțim față de toate păcatele, în așa fel încât dorim mai bine să murim decât să păcătuim de bună voie înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Pocăința naște păzirea poruncilor, iar păzirea poruncilor aduce curăția sufletului, Talasie libianul. 3.900 Întristarea după voia lui Dumnezeu este mai bună și mai folositoare decât bucuria lumii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să fim niniviteni, iar nu sodomeni. Să ne pocăim de păcat ca să nu pierim cu păcatul. Sfântul Grigorie teologul. Convertire înseamnă a cinsti pe Dumnezeu, a primi pe Isus Hristos, a trece de la indiferență la sfințenie. Fericitul Augustin. Pocăința aduce viața, nepocăința aduce moartea. Păstorul lui Herma. Dumnezeu care este sfânt, unul fără de păcat. N-a cruțat pentru tine pe fiul său unul născut, iar tu, păcătos nenorocit care nu te pocăiești, nu ai milă de tine însuți, Sfântul Efrem Sirul. Dacă noi ne îndurerăm pentru cei morți, atunci cine va fi atât de nesimțit să nu-și plângă sufletul său mort? Sfântul Ioan Pustnicul Pocăința are două fețe, ea privește la cele trecute și la cele viitoare, la cele trecute ca să-ți plângi păcatele făcute, iar la cele viitoare ca să nu le mai faci. Sfântul Grigorie, teologul Ce judecată! Dumnezeu e bun, prin urmare e necesar ca eu să fiu rău. Prin bunătatea lui el îmi iartă totul, prin urmare eu nu mai trebuie să am frică de a păcătui. El are lungă răbdare ca să aștepte căința mea, deci eu trebuie să am destulă perversitate ca să continuu al ofensa, prin păcatele mele, tertulian. Culmea virtuților este dragostea, iar capul patimilor este îndreptățirea de sine, Isaia. Nu vei tăia patimile care te războiesc dacă nu vei lăsa mai întâi nelucrat pământul din care se hrănesc, Ilie Ecdicul Cel care își dă seama de folosul pocăinței, dar se învârte mereu în noroiul fără de legii, se aseamnă robului care, deși cunoaște mânia stăpânului său, totuși continuă în ochii stăpânului său să facă răul și-și întărește păcatul, asterie alamasei. masei. Orice păcat se săvârșește pentru plăcere și orice iertare pentru păcate se dobândește prin pocăință. Talasie Libianul Aprinde făclia păcăinței, pleacă-te cu râfnă, caută-ți comoara ascunsă printre patimile pământești. Când o găsești, ridic-o și păstrează-o, asteria la masei. Cel ce este nemulțumit de sine însuși se află pe calea cea bună și poate primi iertarea păcatelor. Fericitul Augustin este condamnat păcătosul atât pentru săvârșirea păcatului cât și pentru nerușinarea de după păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Socotește postul drept armă, rugăciunea, putere, lacrimile, baie, Sfântul Nil Sinaitul. Viața creștină toată nu este altceva decât o pocăință, de totdeauna până la sfârșitul vieții. Sfântul Tihon Cel ce îi scodește păcatele altora sau judecă din bănuieli pe fratele său, încă nu a pus început pocăinței și cunoașterii păcatelor sale, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Faptele din fiecare zi trebuie să le cântărim și să le observăm în fiecare ceas și seara să ne pocăim de fiecare răutate de peste zi. Isichie Sinaitul De vei greși din nou, din nou pocăieștete te și ori de câte ori vei greși, vino la mine și eu, Mântuitorul, te voi vindeca, Sfântul Ioan Gură de Aur. Avem nevoie de o sfințire zilnică pentru ca noi, care păcătuim în fiecare zi, să ne curățim de păcatele noastre printr-o sfințire neîntreruptă. Sfântul Ciprian Să plângem, fraților, ochii noștri să verse lacrimi. înainte de a trece acolo unde lacrimile noastre vor arde trupurile noastre. Sfântul Macarie cel Mare Bunătatea lui Dumnezeu să ne miște spre gândul de a ne cunoaște asupra noastră dreptatea lui Dumnezeu, Sfântul Tihon. Multe patim sunt ascunse în sufletele noastre, ele ies la iveală de-abia atunci când se arată lucrurile, Sfântul Maxim mărturisitorul. Lăsându-i pe toți la o parte, aleargă cu sufletul tău spre vraciul sufletelor, și numai acela poate să vindece inima care a plăsmuit în parte... Fiecare din inimile noastre și-a înțeles toate faptele noastre. El poate să străbată în cugetul nostru, să atingă gândurile noastre și să mângâie sufletul. Sfântul Ioan Gură de Aur Începutul dobândirii lucrurilor bune îl face îndepărtarea de cele rele, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă Dumnezeu își amână pe deaps, atunci tu nu-ți amâna întoarcerea, fericitul Augustin. Vezi să nu-ți vină pocăința în minte, tocmai atunci când nu va mai fi vreme și loc decât pentru desnădește, Sfântul Isidor Pelusiotul. Dumnezeu se întoarce nu atât din fața celor ce păcătuiesc, cât din fața celor ce nu se întristează, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu spune, astăzi voi păcătui, iar mâine mă voi pocăi. Mai bine e să ne pocăim astăzi, pentru că nu știm de vom trăi până mâine. Sfântul Efrem Sirul Nu trebuie să amânăm vremea îndreptării noastre pentru ziua de mâine, care e nesigură pentru noi. Mulți din cei ce și-au pus în gând să facă multe, n-au trăit până a doua zi, Sfântul Vasile cel Mare. Față de păcat nu mor decât aceia care îl urăsc din tot sufletul, Ilie ecdicul. Cel ce se pocăiește după ce a greșit nu este vrednic de plâns, ci vrednic de fericit, ca unul care a trecut în ceata drepților, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le va uita, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul pune pe noi o astfel de pată pe care nu o putem spăla cu o mie de izvoare, ci numai cu pocăință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin pocăință se șterg păcatele chiar când această pocăință se află în momentul ultimei suflări. Fericitul Augustin Este folositor să ne îndepărtăm de pricinile păcatului. Omul ce se află aproape de pricinile păcatului se aseamnă cu cel ce stă pe marginea unei grope adânci și vrășmașul repede la aruncă acolo când vrea. Cel ce se îndepărtează de pricinile păcatului se aseamnă cu cel ce se află departe de groapă. Când vrășmașul îl trage spre groapă, atunci el are timpul și putința să-i se împotrivească, să-l cheme pe Dumnezeu în ajutor și Dumnezeul va ajuta, pimen. Cu un ochi să privești spre milostivirea lui Dumnezeu, iar cu celălalt dreptatea lui, Sfântul Tihon. Păcatul tău spune el numai Domnului și ți se iartă păcatul. Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar de vei păcătui de mii de ori, dar pe urmă din nou vei alerga la pocăință, atunci din nou te vei curăți de toate spurcăciunile și de nelegiuirile săvârșite de tine. Sfântul Efrem Sirul De va cădea cineva în vreo greșeală și nu se va întrista pe măsura ei, atunci ușor va cădea în aceeași cursă, marcu ascetul. Cel ce spune că își plânge păcatele sale și continuă să le facă se înșeală singur pe sine. Isaia, când cineva păcătuiește des și capătă iertare de la Dumnezeu, dar nu învață nimic din răbdarea lui Dumnezeu spre a se lăsa de păcătoșenia lui, apoi așa ți lucrează de-i trimite pe cap culmea nenorocirii, așa cum a făcut cu Faraon, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu numai că nu plângem faptele săvârșite de noi, ci mai și înmulțim ceea ce ar trebui să plângem păcatele, Sfântul Grigorie Teologul Plânsul tău să corespundă cu păcatele tale. Dacă a ta cădere nu este mare, sunt de ajuns lacrimile. Dacă însă este mare, trebuie să fie un râu de lacrimi. Dacă ești curat, atunci împrumută-ți lacrimile altuia și plânge împreună cu fratele pentru păcatele lui, dar o de a plânge noi numai pentru păcatele noastre. Sfântul Ioan Pustnicul să plângem pe măsura fără de legii, pentru o rană adâncă să fie o tămăduire adâncă și îndelungată. Pocăința nu trebuie să fie mai mică decât nelegiuirea. Sfântul Ciprian Vezi, păcătosule, tu onorezi pe Dumnezeu în măsura în care îți faci ție dreptate, osândindu-te. Fericitul Augustin Să părăsim țara străină, să lăsăm păcatul care ne-a dus departe, și să ne reîntoarcem la casa părintească, fiindcă Tatăl iubitor ne așteaptă. Și cum să mă întorc, zici tu, fă începutul lucrului și atunci totul ai făcut. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce ocolește păcatul va trăi veșnic, fericitul Augustin. Creștinii cei din tâi se judecau ca unii care erau încredințați care să vină judecata lui Dumnezeu. Tertulian 3, 9, 5, Trebuie să ne pocăim mai repede și să ne grăbim spre Domnul care ne primește cu multă bucurie. Altfel, nepăsarea noastră va crește zi de zi, iar păcatele se vor îngrămădi și vom trage mânia lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare Precum după o ploaie înbelșugată se curăță cerul, tot astfel, după vărsarea lacrimilor, se aștern liniștea și seninul, iar întunericul păcatelor dispare, Isaia. Cel ce păcătuiește trebuia să umili ca unul ce nu are curaj, ca un sândit, ca unul ce numai prin milă poate fi mântuit, ca un netrebnic și vrednic de mii de pedepse. Dacă mereu vei avea în cugetul tău păcatele făcute, niciodată nu vei cădea iarăși în ele, Sfântul Ioan gură de aur. Nu-ți în sufletul tău păcatele săvârșite mai înainte pentru ca nu cumva gândindu-te la ele să ți se înnoiască. Fiind credințat că ele ți-au fost iertate din momentul în care te-ai predat lui Dumnezeu prin pocăință, de aceea nu te îndoii, Sfântul Antonie cel Mare. Atunci este folositoare pocăința când are putere pocăitul să se îndrepte asteria la masei omilii și predici. Un ostaș l-a întrebat pe fratele Moise, Primești oare Dumnezeu pocăința? Bătrânul i-a răspuns, Spune-mi, dacă ți se va rupe mantaua, tu o vei arunca afară? Ostașul i-a răspuns, Nu, ce am s-o și am să o folosesc din nou. Dacă tu îți cruți astfel haina, i-a spus bătrânul, cu atât mai mult Dumnezeu nu-și va cruța oare făptura sa? Patericul. Păcatul mărturisit devine mai mic, cel nemărturisit se face mai mare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu poate face credincios pe cel necredincios numai dacă acesta își dă lui Dumnezeu inima sa, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Precum mâncăm, bem, grăim și auzim, tot așa de firesc suntem datori să ne pocăim, Marcu ascetul. Fugi ca de un flagel de locul care îți dă prilej ca să cază în păcat, căci atunci când noi nu vedem fructul oprit, nu-l dorim cu atâta putere, Sfântul Ioan Scărarul. De aceea s-a scris despre căderile sfinților, pentru ca și cei drepți și cei ce au greșit să se aleagă cu mare câștig de pe urma lor. Cel ce păcătuiește nu ajunge la desnădejde și descurajare dacă vede că altul care a căzut s-a ridicat. Sfântul Ioan, gură de aur. Cum pretinzi a te de iertarea păcatelor când nu le-ai mărturisit deloc? Sfântul Ioan, gură de aur. Un frate a întrebat pe fratele Pimen, Părinte, dacă un om cade în vreo greșeală, iar pe urmă se întoarce din nou spre o viață virtuoasă, îi va ierta Dumnezeu greșalele? Bătrânul i-a răspuns, Dumnezeu i-a poruncit lui Petru să ierte pe fratele său de 70 de ori, câte șapte, adică infinit. El a poruncit oamenilor să facă astfel, cu atât mai mult va face el însuși astfel, patericul. Sfântul Apostol Pavel a plâns trei ani și zi și noapte, îndreptând lipsurile altora, faptele Apostolilor 20, 31. Iar noi nu plângem nici pentru ale noastre, Sfântul Ioan, gură de aur. Pocăința este un leac pentru vindecarea păcatelor, un dar de sus, o virtute admirabilă, un har care întrece puterile legilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Căzând în păcat, să nu deznădășduim fiindcă nu atât de grozav lucru este de a cădea, pe cât de grozav este de a sta locului după ce am căzut, și nici de a fi rănit nu este atât de greu pe cât e de greu de a nu te căuta fiind rănit. Sfântul Vasile cel Mare Toată nenorocirea nu stă în faptul că ai căzut, ci că după ce ai căzut nu te scoli, nu în faptul că ai păcătuit, ci că te încăpățânești să rămâi în păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Ca să primim iertare de la Dumnezeu, nu e de ajuns să ne rugăm două-trei zile. Trebuie să producem o schimbare în toată viața și, părăsind viciul, să trăim mereu în virtute. Sfântul Ioan Gură de Aur David a păcătuit numai odată și a plâns totdeauna. Iar tu păcătuiești totdeauna și nu plângi niciodată, fericitul Augustin. Numai atunci trebuie să le pădăm nădejdea de păcăință când am murit. Atâta vreme cât suntem aici, chiar de-am fi la bătrânețe, ea este binefăcătoare și mântuitoare, sunt eu Gură de Aur. Ferice de cel care își plânge cu adevărat păcatele, Isaia. După cum bucuria lumească este amestecată cu tristețe, tot așa lacrimile după Dumnezeu odreslesc o bucurie permanentă și neveștejită. Sfântul Ioan Gură de Aur Chiar dacă ajunge în însă și inima păcatului, nu te înspăimânta. Puterea pocăinței adevărate este mare și te scoate de acolo. Sfântul Ioan Gură de Aur cel care în că se va pocăi va aluneca săvârșind a doua oară păcatul de care s-a pocăit, acela se poartă cu Dumnezeu cu viclenie, Sfântul Isaac Sirul. Pe Dumnezeu nu-L supără atât păcatele făcute de noi, pe cât nedorința noastră de a ne pocăi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dă și tu ceva la mântuirea ta, zice domnul, pocăință și lacrimi dăm, celelalte le dă iubirea mea. Sfântul Ioan gura de Aur Descurajarea este înșelăciunea diavolului, că a zice am păcătuit și deci nu mai am nădejde de a mă îndrepta, este înșelăciune. Sfântul Ioan angură de Aur Evrei, omilia șase Ai alunecat? Întoarce-te! Ai greșit? Oprește-te! După încercarea suferinței vine sănătatea, după fierbințeală este izbăvirea, se găsește mântuire, este îndreptare. Legea lui Hristos nu o sândește, ea izbăvește de moartea cea neîndurătoare, chiar și acolo unde s-au închis ușile, mijlocește mirele și e învins păcatul, Sfântul Vasile cel Mare. Ai păcătuit? Mărturisește lui Dumnezeu păcatele tale! Zi numai aceasta, am păcătuit și el te iartă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni nu se va împuțina pe sine și nu va ajunge la desnădejde, dacă se va întrista pentru păcat și se va umili prin pocăință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este rușine care duce la păcat, dar este și rușine care aduce sfială, slavă și har, Sfântul Ioan Damaschin. Cel drept lui îi este pârător, Sfântul Ioan Gură de Aur. A se lepăda de sine înseamnă a nu avea părtășie cu Euul propriu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să te rușinezi de păcat, nu de pocăință. Păcatul e rana, pocăința este vindecarea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcătuind, te învechești, pocăindu-te. Te înnoiești, Sfântul Ioan Gură de aur. Nu schimbarea locurilor ne aduce mai aproape de Dumnezeu, ci schimbarea vieții, Sfântul Grigorie de Nisa. Dacă păcatul trebuie pedepsit, pedepsește-l tu ca să nu fii pedepsit pentru el, fericitul Augustin. Cel care păcătuiește cu gândul că se va pocăi mai târziu nu e păcăit, ci un coritor și disprețuitor de Dumnezeu, fericitul Augustin. Ce nu face omul în viață e greu să o facă la moarte, Sfântul Alfons de Liguori. Dacă noi ne-am întrista pentru păcatele făcute, dacă am suspina întotdeauna pentru greșeli, nimic altceva nu ne-ar mai întrista, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum poți avea în stăpânirea ta o zi când tu nu știi dacă ai să ajungi ora viitoare? Fericitul Augustin! Pocăința este o întoarcere de la cea afară de fire la cea după fire și de la diavol la Dumnezeu, Sfântul Ioan Damaschin. Diavolul înșeală pe oameni în două chipuri, prin nădejde și prin desnădejde. După ce omul a căzut în păcat, diavolul îl împinge la desnădejde prin frica de dreptatea lui Dumnezeu. Iar înainte de a păcătui, îl încurajează la săvârșirea păcatului prin nădejdea îndurării dumnezeiești, fericitul Augustin. După păcat, nădăjduiește în îndurarea lui Dumnezeu. Înainte de păcat, temete de dreptatea lui, fericitul Augustin. Ce-a dat David lui Dumnezeu ca să-l împace? Duh umilit, inima înfrântă și smerită, fericitul Augustin. Moartea este sfârșitul păcatului și învierea este refacerea firii. Sfântul Ambrozie bunătatea o arată Dumnezeu ca să te scapi de păcate, iar nu ca să mai adaugi. Și dacă nu faci aceasta, pedeapsa va fi mai îngrozitoare. Sfântul Ioan gură de aur. Nu vrea să te ucidă acela care-ți strigă fi cu grijă. Fericitul Augustin. Dacă odată trebuie să te pentru ce nu acum, fericitul Augustin? Cel pe care îl părăsesc păcatele înainte de a le fi părăsit, el, în clipa morții, nu le disprețuiește de bunăvoie, ci numai de silă, fericitul Augustin. Precum se întărește Nicovala sub loviturile ciocanului, tot așa și păcătosul care nu vrea să se pocăiască. Se împietrește tot mai tare cu cât trece vremea Sfântul Alfons de Ligori. Pocăința pe care o face un bolnav în ceasul morții este bolnavă, fericitul Augustin. Pe cât de mult ușurează și eliberează sufletul mărturisirea păcatelor, pe atât îl îngreunează ascunderea lor, tertulian. Pocăința este mistuirea nelegiuirilor, vărsarea de lacrimi, încrederea în Dumnezeu, nădejdea în mântuire, ea ne deschide cerul. Dacă ești plin de păcate, nu deznădăjdui, înnoiește-te prin pocăință. Îndurarea Domnului este fără măsură și bunătatea lui nu se poate cuprinde în cuvinte. Sfântul Ioan Gură de Aur Pocăința este leaca al greșelilor, dar ceresc, putere minunată. Care pe toți îi preface, răsplata ei este iertarea păcatelor, izvor al mântuirii, sfântul ioan gură de aur. Dacă voiești să fii încredințat că te mântuiești, pocăiește te până când ești tânăr și sănătos, căci atunci se vede că ai lăsat păcatul când poți să păcătuiești și nu vrei, iar dacă aștepți la bătrânețe, atunci n-ai lăsat tu păcatul, ci El te-a lăsat pe tine. Fericitul Augustin. Cel ce voiește a trece spre fapta bună mai întâi este dator de a se depărta de rele. Sfântul Ioan Gură de Aur O jertfă neprihănită pe care o putem aduce lui Dumnezeu este sufletul nostru pocăit. Fericitul Augustin Pocăința este o mare putere care și pe cel mai scufundat în păcate îl scapă de greutatea lor. Sfântul Ioan Gură de Aur Am căzut din nou, dar Dumnezeu nu ne pedepsește, ci ne-a dat doftoria pocăinței, care este în stare de a șterge toate păcatele noastre. Sfântul Ioan, gură de aur. Sufletul apăsat de necazuri se ridică spre Dumnezeu prin lacrimile pocăinței. Sfântul Ioan, scărarul. Pocăința este necesară, după cum sunt necesare medicamentele pentru cei bolnavi. Sfânta Niceta de Remesiana. Dacă voim ca Dumnezeu să se întoarcă spre noi în viacul viitor cu răsplătirile Lui, să ne întoarcem acum spre El, fericitul Augustin. Ție rușine să-ți mărturisești păcatele? Rușine să-ți fii atunci când faci păcatul? Nu e o faptă de rușine să ne osândim păcatele, ci de dreptate și de virtute. Sfântul Ioan Gură de Aur. De m-ar osândi toți, dar dacă judecătorul nu mă osândește, nu-mi pasă de osânda lor. Demar lăuda toți și toți s-ar minuna de mine, dar dacă Dumnezeu mă osândește, n-am niciun folos de pe urma judecăților. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă păcătuim în fiecare zi și ne rănim în fiecare zi sufletul, ajungem de nu mai simțim păcatul, după cum cei care primesc lovituri nu le mai simt și-și atrag asupra lor friguri cumplite și moartea. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu n-a ascultat numai cuvintele vameșului, ci s-a uitat în inima lui și, aflând-o smerită și înfrântă, s-a îndurat de el în asa iubire de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur să chemăm conștiința noastră și să-i cerem socoteală de cuvintele, de faptele și de gândurile noastre, să cercetăm ce s-a săvârșit spre folosul nostru și ce s-a săvârșit spre paguba noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur Că nu-i de ajuns să spui sunt păcătos, ci trebuie să ai în minte și felul păcatelor săvârșite, și pocăința adâncă, după cum focul când cade în spini stârpește ușor spinii,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 Dacă tu voiești să te îndreptezi, mărturisește-ți greșeala, căci mărturisirea curăță sufletul, rana caută medic și medicul cere mărturisirea, Sfântul Ambrozie...